Седемте чаши на Божия гняв – превръщането на Земята в астрална планета. Както видяхме, седмата раса с нейните седем културни епохи е символизирана в Апокалипсиса с седемте тръби. Всичките тези културни епохи, целият този период е описан много страшно в Апокалипсиса. И свети Йоан казва. Аз щях да пиша, като видях всичко това, и след като чух седемте тръби, но чух глас от небето, който ми казваше. Запечатай това, което говореха седемте тръби. И дай го писа. Така че тази тайна, която се отнася до живота на седмата раса с нейните седем културни епохи ще остане за сега неразкрита. Това, което е казано, е така предадено, че само злини се изливат върху земята, които поразяват живота проявен във всичките му форми, но е казано също. Но им се заръча на скакълците, които излизат от бездната при затрабяването на петата тръба. Да не повреждат тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. От това е ясно, че всичките злини идват върху тези хора, които не са приели духовния импулс и вместо да прогресират, те регресират. А тези, които са приели духовния импулс, са означени с символа, че имат Божия печат на челата си. Тоест, Приели са в ума си новите идеи и са ги приложили в живота си. Затова се намират в процес на растене и развитие, което е символизирано с израза трева, зеленище, търво, които са емблема на етерния свят, на зеления свят, който е цвят на растеж и развитие. А когато се казва, че имат Божия печат, се подразбира, че техният вътрешен живот на любов и доброта е отразен на тяхното лице, на тяхното чело. Когато седмата тръба затръби, т.е. когато седмата културна епоха на седмата раса завърши, земята ще е постигнала вече целта на физическата си еволюция тогава тя ще се превърне постепенно в едно астрално небесно тяло. Всички същества, които Земята е носила до тогава като физически същества, ще се трансформират, за да дадат в своята целокупност една астрална планета. И тогава физическата субстанция като такава ще изчезне, тя ще се отдухотвори, ще се трансформира и ще премине изцяло в астрална субстанция. Тогава всички същества на Земята, които са приели духовния импулс на любовта, носен от Христа, ще имат възможност да дадат израз на всичко добро, хубаво, красиво и разумно, т.е. които носят печата на Христа на челата си, чиито души ще носят белега на Христа и мислите им ще звучат като хармония и музика, всичките тези същества ще имат възможност да превърнат физическата материя, която те ще съдържат, да я трансформират в духовна субстанция, да я удохотворят. Те могат да разтворят тази материя, както водата разтваря солта, защото носят любовта в себе си. По такъв начин, под влиянието на любовта, която хората носят в душите си, цялата физическа материя ще бъде трансформирана в астрална субстанция и Земята ще се превърне в астрално-небесно тяло. Но понеже на Земята тогава ще има и хора, които не са приели Христовия импулс на любовта, и не могат да дадат израз на доброто, красивото и благородното. Те не ще имат силата да разтворят материята. Тяхната физическа материя ще остане да съществува, напротив от тези хора. Материята още повече ще се втвърдява и те ще запазят материалните си форми, които са израз на тяхната покварена природа. И затова те ще носят на челата си печата на злото тогава от недрата на земята, която ще се издигне към духовния свят, ще се образува едно ново небесно тяло от много твърда материя. Едно тяло, направено от материя, не да се трансформира, защото е образувана от субстанцията на съществата, които не са приели духовния импулс на Христа. Но както любовта на добрите хора разтваря материята, подобно на водата, която разтваря солта. Противоположната на любовта сила, злото, омразата, егоизмат, втвърдява материята и ще направят да се оттекат на дъното всички същества, които не са приели духовния импулс на любовта и не са изпълнили своята земна мисия. И този процес, както и трансформирането и отдухотворяването на материята, ще се извърши в течение на седем последователни етапа, които са седемте културни епохи на седмата раса. Тази противоположна сила на Божиято любов в Апокалипси се е наречена Божият гняв. Любовта в лицето на Христа е влязла да действа в еволюцията на човечеството в четвъртата културна епоха на нашата раса, когато Христос слезе на земята. И тази любов все повече се усилва и постепенно ще разрежда материята. Но понеже светът се развива по закона на противоположностите, то и силата, която втвърдява материята, т.е. Божия гняв, също ще се усилва. Това действие на Божия гняв, това постепенно отпадане на грубата втвърдена материя, е изразено в Апокалипсиса в седемте чаши на Божия гняв. Така, под влиянието на тези две сили в течение на седмата раса, която е последна върху физическата земя, едни хора ще се изтънчават все повече и повече, както физически, така и духовно, а други напротив. Все повече ще огрупяват и втвърдяват. Това е външната страна на процеса, но вътрешно тези два типа хора ще се различават още повече у хората, които се развиват под влияние на Христовия импулс, азът постепенно ще се издигне, астралното тяло ще се трансформира и ще се роди това, което учителя нарича разумното сърце, висшето аз в човека и човек ще стане одухотворено и преобразено същество. А тези, които не са приели този импулс, техният аз ще слезе все по-дълбоко в материята, и не ще могат да придобият ново съзнание и да се издигнат към Божествения свят, което е възможно за първата категория хора. Тогава тези, които не са приели този импулс, ще слязат под равнището на сегашното развитие и ще преминат един вид в бездната и постепенно стечение на времето, в онова отпадъчно небесно тяло. Ще изгубят човешкия си образ и под влияние на силите, които действат груповите души, ще се превърнат в животни. Затова усилията на бялото братство сега са насочени към това, колкото се може повече хора да приемат духовния импулс на любовта, за да могат да трансформират своите астрални тела, да родят, да развият разумното сърце в себе си и да имат сила да трансформират физическата материя на телата си и на Земята в духовна субстанция и да се издигнат заедно с издигането на цялата Земя в една по-етерна област на космическото пространство, където ще има по-добри условия за развиване на вътрешните възможности на душите. Така злото което само по себе си втвърдява материята и има движение надолу към центъра на земята, ще се излее с всичката си сила върху хората, които не са приели импулса на любовта, а са дали път на злото в себе си и те постепенно, в течение на седемте епохи на седмата раса, ще се изродят и ще се превърнат в животни. Този процес е символизиран апокалипсиса с седемте чаши на Божия гняв.